الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على الصادق الامين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفرا حتى يرجع إليهم قال منصور قد والله رويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أقره أن يروى عني هنا بالبصرة عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة Inshallah leo arafin kusoma mlango wa 37 mlango unaozunguzia kuhusu idha abqa alabd kufrun An anapo toroka mtumwa kutoka kwa milikiwaki anaye miliki kufrun tendo hilo laki alolifanya kitakuwa na kitendo cha ukafiri ani hadithi hadifi na shaabi anjaririn kutoka kwa jarir nahu samiauhu ya kwaye, alimsikia ya kulu, akisema ayuma abdin Mtumwa yeyote Abaka Atakaye toroka Min mawalihi Kutoka Kwa wale wamiliki wake Fakadikafara Atakuwa amekufuru Hatta yalja ilayhim Mpaka Atakapo Kwao Kala mansurun Anasema Mansur Kalluallahi Ruya Anin Nabi sallallahu alaihi wa sallamu Kwa Naapa na Allah Manuhaya yamikokewa Kutoka kwa mtumi Rahmanamani ziujyaki Walakin Mimi Akrahu Ay yuruwa anni Nachukia yapokewe kutoka kwangu au bilbasra hapa hapa katika mji wa basra hadithi inofuatia hadithi Anjariri jaririn radiyallahu anhu kutoka jarir radiza allah ziji yake anin nabii sallallahu alaihi wasallam kutoka mtume rahmani amani yake qala alisema idha abakala abdu Hindi atakapotoroka mtumwa akawa ametoroka kutoka kwa wamiliki wake la mtukbal la swala hatukubaliwa kutoka kwake swala yeyote la mtukbal laswalaun haitukubaliwa kutoka kwake swala yoyoti kwa sababu ya kutoroka kwake Hadifiizi mbili ni hadithi ambazo zinazumzia mambo ambayo ni muhimu kuyafafanua makusudi yake nini Jambo la kwanza ni ukafiri wa huyu mtumwa kwa nini akufuru kwa kuwa tu ametoroka nakawa amekimbia kutoka kwa yule alikuwa na mimiliki na jambo la pili ni kuwa kwanini solake isikubaliwe baada kuwa asha toloka, kutoka kuwa waliokuwa kimiliki kwa kuna moksidio ya haya maneno mawili kala alimamu unnawi anasema imamu maana maanahu maana yake Huwa min amali Kule kutoroka Kutoka kwa miliki wake Ni katika matendo ya makafiri jahiliya Na pia katika matendo ya kijahiliya Ani yaliokuwa kifanywa Na watu katika zama za jahiliya Pili Sababu Ya mtume kusema kuwa atakaifanya hivyo atakwame kufuru Maana yake au makusuli yake nikuwa anahu Yuadi ilal kufri Ya kuwa kitendo hicho cha mtumwa wa ukimbia kutoka kwa wamiliki wake Ni kitendo kinacho pelekea kwa ukafiri Lakini swali nikuwa sasaje ukafiru huo utakuwa nukafiru wa kivipi Kasema kuwa annahu kufuru naima, ya kuwa kafili, utakuanu kafili wa kufuru, na hukanusha naima, wal ihsan, na ile ihsani na fadla, ambayo alikuwa akifanyiwa na wao wanamiliki. Lakini kaul ya nne muaka sema kuwa makusudio ya kukufuru hapa anadhalika ya kuwa huu kafiri fil mustahil, ni kwa yule atakaikuwa amehalalisha hicho kitendo licha kuwa ni kitendo ambacho si halali basi huyo yakamekufuu kwa kualisha jambo ambayo ni kinyume نشرية. وقال المناوي أنا سمى المناوي وإن كتبتكتها في ذو القدير أي كفر نعمة الموالي وسترها ولم يقم بحقها ويستمر هذا الحال حتى يرجع أنا سمى المناوي رحمه الله تعالى يقوى Mtuima lipo kuwa atakefanya hivyo atakuwa mikufuru Kasema manake, ii kafara neima ta almawali. Atakuwa mikufuru ile kutoka kwa wale wamiliki waki Wasatara haa, nakawa amestiri Anikama ataki kabisa yonikane Walamiakum bihaqi ha takuwa hajiasmama kwa kuitekelezea hakiyake Ile neima waistamirro hadha halu na kisha hali hiyo ya kuwa atakuwa mkufuru itakuwa inaendelea koke hata yarjia mpaka atakaporejea mpaka atakaporejea ndipo atakuwa saa katika hali inayokubalika kwa jambo hili la kukimbia mtu ambaye ni mtumwa kutoka kwa anemiliki na alikuwa amemiliki kihalali ni jambo ambalo alikubaliki kisheria kwa kuwa kwa vile sheria imeeka taratibu ambazo zinamfanya paka huyu mtumwa awe huru basi ni vizuri mtumwa huyo kutumia taratibu hizo kutumia taratibu hizo ili ndio awe huru kwa taratibu zinazokubalika kisheria na wada si kutoroka na akawa ame acha kupata zile taratibu ambazo zimekwa Kwa hivyo kwa maana hiyo Maulama hapa wametufutiana kuhusu makusudio ya ukafiri hapa. Kwa hivyo akasema kama alivyosema mamnawi ya kuwa hapo mtume hakukusudia ukafiri bali alikusudia kuwa hayo ni katika matendo ya makafiri na katika matendo ya watu wa ambao ndio makafiri hao. Lakini pia tafsiri nyingine wakasema kuwa si kwa tinukafiri bali ni kwa kitendo hicho kinapelekea kwa ukafiri. Lakini baada ya hapo wakatofutiana kuhusu huu kafiri ambao ukifanya hivyo jambo kitendo hicho kinakupelekea katika kafiru huo. Ni ukafiri wa kivipi? Sasa wakasema kuwa huo utakuwa ni ukafiri lakini kufuru neema. Kufuru al lakini wengine wakasema kuwa kafir utakuwa nukafil na sababu yake itakua si kufru naima bali nukua ni kufru sababu ya kuhalalisha jambo ambalo ni haram tujua ya kuwa hile aya Allah alipoha asema itakhadhu ahbarahum warhubanahum arbaba minduni dunillah io aya mtum adi adi akasema kwa kabla ya kuslima ni katika ahli kitab Kasema sisi tulikuwa hatuwafanyii wale viongozi wetu wa makanisa kuwa ndio miungu na tulikuwa tuwaabudu mbona hii inasema hivyo hasa mtume mtuma akamuliza hivi si walikuwa wale wakiwahalalishia vitu ambavyo ni haramu kisheria namna wakubalia akasema ndio. Nikisha pia mtu mkaanza je, ni mechake? Pia swalikuwa wakiwaharamishia vitu ambavyo ni halali kisheria namna wakubalia namna watii akasema ndio. Mtu mkawaambia fa dhalika fa basi hiyo ndio maana ya kuwabudu kwao. Kwa ina maana kwa yeyote atakaye halalisha jambo ambalo ni haramu kisheria huyo atakuwa amfanya jambo la ukafiri na yule atakaye muafiki na kumti na kumunga mkono kwa jambo lake hilo pia atakuwa yeye ni hivyo hivyo kafiri asa baadhi ya mwalamu akasema hiyo ndio maksudio ya ukafiri na ndio sababu ya kufiri ama jambo la pili ambalo الحديث kwa هو الحديث na jambo نجام بلينيو نكوا، هاتوكبالي وصلاتك. الحديث يبين لنا سما إذا أبى قال عبد لام تقبل الله صلاته. جي، ما أقصد قولوه، قولي أكيم تومي تقبل الله صلاته. قيله، الحديث محمول على على lilhurubi fayakfuru, wa la tuqbal salatuhu wala gairuha ghayruha min alibadat wa dhikra hapa ni yule hadithi inachukuliwa kwa yule atakaye halalisha kitendo cha kukimbia na kutoroka kutoka kwa milikiwaki. wake Kukufanya kwa kufanya kwake hivyo atakuwa mekufuru na kwa kuwa takufuru basi takuwa ndo sababu ya kutokubaliwa swala yake na hapa si swala pekee bali ni ibada zake zote kwa sababu kafiri ibada zake hazikubaliwi lakini swala ikatajwa kwa sababu ya utukufu wake swala ikatajwa lakini kusudio lake ni ibada zote ni kwa hazikubaliwi kwa kuwa yeye kufuru ashakufuru waqila alhadithu yashmalu almustahil wa gairahu al Hadifu yashmalu al wa gairahu. Lakini wengine wakasema kuwa hadithi hii inaenea. Na kukusanya yule atakai halalisha kitendo hicho na ambaye hato halalisha. Wala yelzamu adami kabuli amalin adamusiha. Na kwa hiyo sasa hapa mtume alipusema ya kuwa salake hikbaliwi haiku manisha kuwa salake sisa hihi bali anasema kuwa inezekana ibada isikubaliwe licha ya kuwa ni sahihi fa salatuhu kwa maana kuwa swala yake sahihatun itakuwa ni sahihi walakinaha ghairu maqbula lakini itakuwa haikubaliwi na jambo hili ni jambo ambalo si kwa sahili hili pekee yake la hukimbia mtumwa kutoka kwa umiliki wake bali hata tunajua ya kuwa Mtume sallallahu alaihi sallama alisema kwa yeyote ambaye ataenda kwa kuhani ama Arafu Mtume anasema man hatta kahinan au Arafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman Hiyo ni kwa yule ambaye ataenda kwa kuhani lakini asimsuadikishe lakini alikuwa ameenda kwake kwa lengo lakua kuwa atafute e, utatuzi wa shida yake ama apate faida huko. Lakini alipoenda wakati mwingine otokee hivyo. Hao watu ambao kwa waganga siti kila mmoja mwenye kwenda kwa mganga huwa na mimi mambo ya uganga. Kwa nini? Kwa sababu na iza ukienda kwa mganga mwingine, yani akakudanganya waziwazi. Pakata kama ulikuwa huna akili uko na kwa hapana, yeye nayo hapana. Mmekuwa nituma msisi msikubali hii. hii. Ingawa sasa lakini bado ana imani uganga itabida simi haya apana wacha nende kumugine tabidi aje huwa kumamini wakenda kumugine kuna huyu aa, ayuko saa huyu ama wakati mugine yawezekana ukashindwa kumamini na ukashindwa kutekeleza mambo yake kwa sababu ya kuwa labda amekukia mashati mengi wako kuna kuwa apana haya tanshinda kumimi haya siya kubali wacha nende kumgini, angalau neze kapata na fukidogo asa mtume anasema yeyote ambea tena kwa kuhani Kisha asimusadikishe solatikishe sikua 40 kubaliin. Hakua minu? Lakin yli atakaenda, na kisha amusadikishe, huyu ndio atakuwa mikufuru bimaunzila la Muhammad. Man atakahinan au arafan fasodakahu bima yakulu fiwakadikafara bimaunzila ala Muhammadin. Sasa ihi hadithi yakuwa atakuwa huyu hakubalii solazake. Mula mawa nasema kuasi sii eti la atakuwa anatakiwa swali lakini akiswali swala zake kwa muda wa siku 40 hizo swala hatopata Fahabu zake kwa sababu sisi tunapotekeleza ibada mfano kama ya swala huwa si eti tunatekeleza tu kwa sababu ya kuwa ili ili swala ikubaliwe la bali wa tunatekeleza kwa malengo mawili makubwa zaidi lengo la kwanza nili tulipwe thawabu za hiyo swala lakini lengo la pili ni kwa sababu ya kutekeleza amri ya Allah ambayo tusipoitekeleza tutakuwa tunastahiki kuadhibiwa kwa, kwa sababu ya pili nili tuweze kuepuka kuadhibiwa kwa, kwa kutotekeleza amri hiyo ya swala kwa sababu Allah nasema kwa kuhusu wale ambao hawatokuwa na swali ya kuwa ma'salaka kum fi saqar akasema lam nakum min al musallin maanaisha kuwa kutoswali ni moja kati ya sababu za kuingizwa motoni kwa maana kwasa huyu ambaye swala ni sahihi ikisha sahihi ina maana kwasa wewe hauwezi kadhibiwa kaso gani kwa sababu swala imes ime sahihi lakini saa haijakubaliwa kwa kuwa ni kwa nini hautolipwa dhambi zako kwa hiyo ni kuwa licha e, kwa sahihi lakini saa thawabu haupati. Thawabu haupati. Hasa unezu kashanga, itakuwaji swala, unezu kasuhihi, lakini wewe mwenye umiswali usupade thawabu zaki. Ili jambu sila ajabu. Kwa sababu nijama mbalo pia hutokea kwa mtoto. Mtoto yeyote ambaye bado hajabaliri. Akifanya ibada yote ile ibada licha kuwa itakuwa ni sahihi. Lakini thawabu zina muendea mzazi. Kama ilipotokea siku moja mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa kienda katika safari ya hija pamoja na msafara mmoja katikwa msafara kulikuwa kuna mwanamke na mtoto huyu mwanamke alipojua kwa huyu ni mtume akamuliza yakwa mtume akainua mtoto wake ana na alikuwa ni mtoto mdogo mtume kasema ndio ana lakini thawabu zake huwezi kupata kuwa hijake, lakini faabu huyo mtoto hapati Kwa sikila ibade kisuhi itwewe utapata thawabu Inezekani usipata thawabu Sasa Hapa pia ni hivyo Nkua huyu Mwela mwana sema e, Swala yake Nkua haito kubaliwa manake Nkua hatu pata thawabu Hatu pata thawabu zake Lakini saupando kuadhibiwa, adhibiwa Hatu adhibiwa kwa kutoswali Kondo Ikawa tafsiri ya pili Ya maana ya kuwa Lam tukbalahu Salatu. Na hii ya ya kuwa dhambi hili La mtumwa kukimbia kutoka kwa umiliki wake ni katika madhambi makubwa Kwa sababu tulisema miongoni mwatarifu Ya madhambi makubwa ni dhambi lolote ambalo e, Allah subhana wa taala ameonya Mwenye kulifanya kuwa ato mtu huyo e, atakuwa ni ama mtu huyo atakuwa ni mwenye kuingia motoni ama hatuingia PETONI peponi ama kawa ameambiwa mtu na laana ama ikawa mtu huyo amaandaliwa adhabu kali, kuwa ama kali. Ama, tukama, yoti kama kuwa ana hadhi ama adhabu kali siku ya kiyama kama hiyo kwa hivyo yote ni katika madhambi makubwa sasa hii hapa kwa kuwa alinafanya dhambi ile kuwa atakuwa mekufuru hata kama kafiru huu utakuwa si kufrun Anilmilla, lakini itakuwa manake ni dhambi kubwa zaidi katika madhamma kubwa Wallahu alam Jambu hili tulizumzia Jambu hili tushawe kulizumzia Karibu siku mbili Ani katika daksa iliopita Mbili ama moja iliopita Tukasema kuwa Mtu wasijia keelewa ya kuwa Sasa inamana kwa kumbu uislamu Unalazimisha watu waui ni watumu watu Ni wasikimbie Kwebio manake u islamu ni vipeni na hali ya kuwa hasa mtu ametoroka angalau amejiokoa sasa salama yuko huru Tina mboni uislamu unasema kwa huyu basi hajafanya vizuri aregee huko sivyo hivyo isipokuwa nadhani kueleza kwa jambo hili na kwa vile nilikuepo uislamu Fanya bidii na juhudi kubwa sana kupunguza na kulitoa jambo hili lakini kwa taratibu ambazo Nzasawa sasa lakini kwa sababu ya kuwa wale watumwa walikuwa wakichukuliwa kama mali ya mtu sasa ningekuwa ni hivyo ina maana kwa sasa huyu anyekimbia hata yu likuwa yule aliyomiliki bila mali na labda alitumia pesa zake kwenda kumpata huyo mtumwa ambapo lao kama angejua mtumwa, sata ikimbia, pesa kwa huyu mtumwa sasa atakimbia pesa ndo kwa shughuli zingine lakini sasa pia huyu mtumwa ambaye amekimbia si tukuo anaweza kupatikana kwa njia kununuliwa bali tulisema kwa na njia nyingine ambayo pia ni moja katika njia za kupatikana utumwa nazo ni njia gani njia ya vita ya kuwa ngawa katika vita lazima ikiwa wanaopigana na waislamu kwa waislamu hayarusiwi muislamu kumkamata muislamu wenzake alafu aseme ni mtumwa kwa sababu alikuwa anapigana njee ayekubaliki an mfano kama vile ilivotokea kukawa kuna majeshi wanapigana wote upande wa ali na upande wa muawiya Niliyo katika mawakia tu jamal ama katika mawakia tu sifin haiku waiku tokea ya kwa kuna upande moja uluchukua mateka wa upande mungine Kwanini? kwa nini? kwa sababu wote ni Waislamu kwa hiyo zika muislamu amweke muislamu zaki mateka kwa kupitia njia nini? ya vita Kwa sabu, mateka na patikana kwa kupitia njia ya nini? Ya jihad. Kwa njia ya nini? Ya jihad. Na jihadi manake ni makafiri na uislamu wa Ama vita vya muislamu na muislamu yu sijihadi yu. Yuhu nini? Inaitua harbu fitna. Kwa hivyo harbu fitna, huwa ndani yake hakuna mateka na ipatikana. Na hiyo mmoja katika sababu ambazo lifanya mpaka wale khawarij wakamkata ali kwa ali alikatana kata kata kabisa kuchukua mateka katika maokeo ya na lao kama ali angekubali kuchukua mateka ina maana kwa pia Aisha radhiallahu anha angeshikulia kama mateka hasa nyinyi mwaonaje kwa Aisha chikulia mateka na mtu kisha atumiwe kama vile mateka hutumiwa akiwa ni mwanamke na yule aliyemiliki a nukosefu waishima wa heshima na adabu kabisa. Lakini hao sasa mahawari walikuwa haoni hilo. Hawanalazimisha kuwa lazima achukwe mateka. Kwa kwa nini? itienda yenda ameshinda vita hivyo, kwa lazima wangechukuliwa mateka. Kwa ujambu jambo hilo nadhani limeeleweka. Sasa ina maana kuwa huyu alipatikana kwa njia ya vita. Mfano kuwa walikuwa ni makafiri na hawa ni Waislamu kisha uislamu kapiganwa kashinda akachukua ile makafili kama nini mateka. Kwa hiyo wewe ushaingia katika nini? Katika utumwa. Kwa kukimbia. Hata kama utaslimu. Isiw ni kwa sababu nisha kwa hiyo acha nini? Sasa kwa vile sasa muislamu wewe hufai kunimiliki hapana. Hata kama utaslimu ni yule mwenzako ambaye anakumiliki akishaona kweli wewe muislamu na mashallah akakupenda kwa ajili ya Uislamu hasa akwachi, kwa kupenda kwake. Amalasiifu mwelewane ni vipi utajitua katika ule utumwa kwa njia na taratibu za za sawa. Lakini si eti utoroke nafati njia ya kujitoa utumwani. Kwa jambo hilo alikubaliki na alikubaliki. Na kisha sisi tunapozunguzia kwa jambo hilo alikubaliki, hiyo ni sheria ya Uislamu. Na wala hatubembelezi wale makafiri eti Wala hatujitetei eti ileonekane kuwa hii sheria lakini kama nitaka hibu aibu katika Uislamu sasa wacha tafte mbinu za kutetea ili ionekane kidogo haitii hakuna kama hayo hii ni sheria yetu wakubali wasukubali waseme vipi waseme vipi hivo ndio vile imekuja katika hadithi kwa hakuna vile wanaweza kadai kuwa sasa unaona hii taree inaonekana kwa Uislamu huko hivi amuko kwa vile au kwa sababu hata bila hivyo wanasema kwa hivyo hata ikiwa hivo pia Wacha wasene, semuutna sharele wakwani, malengaki ni maimana ni mazuri na wala kono bayo tamba wu taka kona fanika Allahu, alam. Mlango na fatiya, babu inama walii Allahu wa al -mu'minin. Hadithi ya amsin An Ana amri ibn As, Anamri amri. ابن العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير صير يقول ألا إن آل أبي يعني فلانا ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين ثم يا صلى الله عليه وسلم أنا kata familia yake anasema ya kuwa ala tambweni ina ala abi hakika wale jamaa wa babangu Yani fulanan anakusibia fulani leisu li biaulia hao kwangu mimi si jamaa zangu wala wapenzi wangu inama wali ya Allah hakika e, kipenzi changu ni Allah wasalihul mu'minin na wale waumini wema na muumini nini wema na muumini yote ambaye ni mwema basi ndio kipenzi changu na huyo ndio kama mtu wangu wa karibu zaidi wala si jamangu Ambaye eti ni kwa sabi ya kuwa ni katika e, jamaza babangu hapa abi ya tafsiruwa hivu kwa kirabu manake ni abi manake babangu lakini hii abi yapa manake si babangu Je manake nini manake hapa kuna habfuna ani kuna neni wambali na sababu hapa kasema yaani fulana ni. hapa na nakusudia fulani ani kuna jina mba metolewa jina lenyewe ni nini ni Kwa Kwao mtuma hapa alikuwa ni kuwa Abi Talib. Inna ala Abi Talib. Hakika ile familia amboni ni ya Abi Talib si katika jamaa zangu wa karibu wala si katika eh, vipenzi vyangu na marafiki yangu. Marafiki zangu. Je, hawa hii familia ya Abi Talib, ana anakusudia kina nani? Anakusudia makuraishi. Na kusudia makureishi. Kwa hivyo, hapa katika hadithi, baadhi ya ruwati, wanasema kuwa, aliposema, yaani fulanan, ani ni kwa sababu ya kuwa, iyo ni kama kinaya, ya baadhi ya maruwati. Si mtu sema hivyo. Ni maruwati, ndio wana tafsiri. Mtumali sema tu, ina ala abi, leisu li biauliaa. Sasa wa al-hadithi, anuwele wapokeza hadithi nilwa kasema yaani, anu hapo mtuima likuwa na kusidia fulanan, anu fulani. Niyo nini? Alikuwa na kusidia Abu Sasa, lakini alikofia kufanyaji kumtaja. Ndiyo saba akasema kuwa, yaani fulanan, anu kusidia fulani. Na pia mtuima alikuwa na kusidia Abu Talib, hako mwenyewe, bale alikuwa na kusidia kwa jumla sabu ndio nini ndo jamazaki zake wa karibu. Kwa mtumia akasema kuwa hao kwa kye anona kuwa si marafiki zake wala si jamazaki zake wa karibu bali yote ambaye atakuwa karibu yake ni yule ambaye atakuwa ni muumin muema Sasa hadithi kuna mambo muhimu ambayo ni tiezumzie. Kwa nini mtume wakata kureshi na kusema kwa yeye anatambua waislamu wema wala hatambui ya kuwa, ndoja zake wa karibu na ndio marafiki zake hapa maulama wanasema kwa mtume hakusudia makureshi bali alikusudia wale makureshi ambao si waislamu ama kuhusu wale makureshi ambao ni no waislamu hilo njamba ambalo lajulikana ya kuwa hao walikuwa nikatika a lu bait na wana hususia kuliko watu wengine ambao si hao kwa jambo hilo njama mbali lajulikana na njama mbali halina mjadala ya kuwa ile familia ya mtume ilikuwa ina hususia yani ina fadhila ya kipekee ambayo watu wengine ambao si hao walikuwa fadhila hiyo wa hawana mfano tu tuchukulie ule wa karibu zaidi kwa hadi jina la abu abutalib Nani ni Ali Na njimu wajua Fadla Ya Ali kwa mtume Ni kiasigani Ali ni katika watu ambao lukua Ni wakaribu zaidi na mtume Kuliku watu wengi tu katika masohaba Lakini sasa hapa mtume haku kusudia Watu kama kina Ali Na bali alikusudia Wale makureishi ambao nani Siwa islamu Kondomu kasema, hapa licha kuwa, alitumia neno ula kukusanya Ya kuwa, ala, abi Lakini makusudio, wanasema kuwa ni Kuwa alitaja watu wengi, ambao wanenia wote Lakini likuwa nakusudia baaditu, wala ambao siwa islamu Kwa hivyo ni katika, lafvi ambazo wanasema Min al kul, wa iradati al -baru miniflaqi alkul wa iradati alba'd anaweza maneno ambayo ukao unamaanisha kitu chote lakini kumbe unamaanisha katika hicho baadhi ya kitu naam na hii katika lugha ya karabu huja sana katika maneno ya arabu mfano hata kwenye qur'ani allah aliposema ya kuwa yaj'aluna asabiya hum sa pale aliposema asabiya akamanisha walikuwa natia tia vidole vyao fi adhanihim ndani ya masikio yao kwa hivyo hapa Ani unatumia lafzi ya kul lakini wakawa na sujjan baadhi yani wanaingiza sehemu mdogo tu katika kidole kina sivyodole sababu mtu wa hawana uwezo kuingiza vidole vyote sikioni vitaingia hata kimoja si kingi, kingii itakuwa vingi vingi kosa hii, ni kama hapa maana yake unatumia ambayo inakusanya vitu vingi lakini kao katika hiyo lafzi unakusudia tu vitu baadhi. kwa hiyo ndo maana ya hadithi hii. Asa ni hivyo ina maana gani? Ina maana kuwa man ahsana wa amila salihan ya kuwa yeyote atakayekuwa ni mwema na akafanya matendo mema wa in nasabuhu hata kama nasabaki sabaki ikuombali na mtume sallahu aliasalam basi huyo lakini atakuwa ndiyo mtume na mzingatia kwa yuko karibi yake zaidi kuliko nani kuliko yule yake ambaye ni katika makureshi lakini akawa si katika Waislamu. Kwa mtuma wa waleisa walii mankana gaira salikini. Lakini kipindisi yangu hata kuwa yule ambaye si muema. Wainkana nasabuhu kariban minni. Hatakama nasabake hiko karibu na mimi. Nailua? Kwa hivyo hiyo, ya kuwa mtuma sallahu wa sallam alikuwa hazingati sana. Ya kuwa yule mwema ni yule ambaye atakuwa ana na saba na yule atakempenda anampenda kwa sababu ya nasabaki bali alikuwa anaweka kuwa kipimo cha ukaribu wake na yeyote na mapenzi yake na yeyote kipimo chake ni nini ni Uislamu na wema wake wala si nini familia na kabila ko kasema Kwa kwanza kabisa Mbe ana kwa katika mapenzi ni Allah Subhanahu wa Taala. Kisha wa ni nani ni Muislamu mwema. Swali hili, kuwa mtume alikuwa hawajali wale jamazaki zake wa si waislamu wa mujibu wa iye hadithi na alikuwa hawatambui kwa hiyo maana yake kuwa hawa, akiwa puzulia mbali na hata ania, hawa fanyin chochote katika wema jawabu kuwa hapana kwa sababu ya kuwa kuna hadithi ambao mtume sallahu wa sallama amethibitisha ya kuwa liche ya kuwa kweli hao eh, hatu wapa mapenzi ambayo atawapa Waislamu wa islamu lakini pamoja na hivyo atawafanyia wema wema ambao utakuwa hauna maana ya mapenzi bali utakuwa na maana ya kuunga kizazi kwa sababu mtu hata kama jamaako simu muislamu hiyo haina maana kwa sasa atakuwa amekosa haki kwa wewe ya silatu rahim hiyo haki bado anayo Kwa hivyo mtume, jambo hilo kwa hadithi nyingine Ya kuwa, yeye licha kuwa hao Ile haki ya kufanyua Wema kwa ajili ya uislamu na kupenda kwa ajili ya uislamu Wameikosa, lakini hawatokosa haki Ya kuungwa kizazi Kwa kuwa na haki Kwa yote ambeni familiyako Naam Haka Akasema mtume Katika hadithi Walakin uraai لذي رحم حقهم بصلة الرحم ويحكي عمرو ابن عس أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعمل بنعس أنا استمليه أنا سمع قولي مسكين تناك سما ولكن لهم رحم قرابة أبلوها ببلالها Musa Allah sala amlisema hivyo ya kuwa licha ya kuwa watu hao nimewaweka katika fungu hilo ya kuwa hao si katika jamaa zangu ambao nitawafanyia mapenzi kama ninavyowafanyia islamu lakini licha hivyo lakini mtu na hao wana Ukoo na mimi na ukuruba na mimi waki ukoo kwa hivyo abulluha mtakuwa na utotesha ama na ulowesha bi balaliha anakuwa unyevu -nyevu wake hapa mtume alikuwa na manisha yani na waunga wa ajili ya ule u, ukaraba ama ule u, ujamaa wetu wa karibu ambao unatunganisha kwa maana hiyo mtume hapa katika hadithi ambayo nimesomea hii amefananisha familia yake na albi ya kuwa hiyo familia yake mfano wake ni mfano wa albi na kwa hivyo hiyo albi hato iyacha iwe ni albi kame, ikauke bali atakuwa anayumagilia maji ili albi ile iweze kuwa na rutba na hata ikiwa inamea ime mimea inabotakiwa kwanini kwa sahabu ya kuwa anahaki ya kufanya hivyo sasa kule kumagilia maji katika hile albi kinaya nini ya kufanyia wema? na unapomwagilia ardhi maji, hiyo unafanyia ile ardhi jambo zuri. Na mwisho ile ardhi inafanyaje? Inapata rutuba. Sasa na hiyo usaidia mtu wakiwa na jama zake na akawa jama zake wengine si waislamu, haimaanishi uwakate moja kwa moja. Uwe hakuna mausudano kati yako na hao. La. Bali yatakiwa uwatenge kwa mambo ya kidini. Na pia usiweki karibu sana zaidi ya jama zako wa islamu na hata wa islamu zaku. lakini kwa kiwango fulani ya pia waoneshe kuwa bado unawakumbuka na unawajua ya kuwa jama zako. Kwa baadhi ya mambo ambayo Uislamu islamu kikurusu kufanya, wafanya kwa baadhi ya mambo ambayo kikyo islamu na kurusu kufanya wafanya kwa nia ya kuwa na wafanya hivi kwa ajili ya kuunga kizazi Kwa ya kuunga kizazi Na pia kwa niya kuwa na hivi Ili uende ikawa sababu Ya hao kuwa Kupendezewa na nini Na mambo haya ambu na Na mwisho ikawa sabi yao ya kusilimu Ikawa yao ya kusilimu Bali pika wa njia moja katika njia ambazo Sitakufanya wewe Uwe sasa una uweza uka dawa na wakusikiza Na mwisho baadhi yao wakafanyaji Wakapata hidayah Kwa jambo hilo, la Lakini kwa e, Misingi zake Nam Kwa hadithi na dhani takua wallahu alam Na kuna hadithi mtume sa allahu alayasalam kueleza Hata kasema ya kuwa e, Yeye suki ya kiyama Hakuna yeyote yote ambe atu, Atamfam tume eti kwa sabi ya Kwa hivyo hapa alikuwa mtume anamaanisha kuwa kila mtu ajibidhishe ajifai kwa sababu ya kuslamu kwake ili afaidike na Uislamu wake. Wala sio kutegemea kwa kwa vile mtume jamangu sina shida hata kama si taslimu mbele mbele huko hata niacha mkono. Kwa unapata mtume mfano alikuwa akiita e, jamazake zake kwa majina ya e, ukoo Kisha kuambia kuwa mimi sitofa mbele Allah na chotote. Mpaka mushu ya kaita binti yake. Kambia ya Fatimata binti Muhammadin sallallahu alaihi sallama. Eh salini mimali mashiti la ugni anki minallahi shia. Ani manakin kuwa mbele Allah. Kila mtu kita, kita kachomfa niwe mawaki. Na usilamu waki na imani yake. Kisha mtuma man, abihi amaluhu. Lam yusra yusraibihi nasabuhu. Yule ambaye amali zake zitamfanya abakie nyuma na zimcheleweshe asiwe mbele na watu watakokuwa mbele basi ili na sabaki haiwezi ikampeleka mbele kamtanguliza kwa hata kama na sabaki yeye ni kuraishi haiwezekani ile na sabaki eti imtanguliza nile hali e, amali zake hazim, hazitoshi kumtanguliza kuliko wengine kwa jambo hili jamaa mbalo likwazi kabisa ya kuwa katika Uislamu mtuma meka wazi kabisa ya kuwa mtu ajitahidi na amali yake litamkurubisha na nani na mtume sallallahu alaihi wasallam amali yake ndiyo itakaimkurubisha na mtume wala si nini wala si lakini sasa kwa maana hiyo pia haifai tuchukulie kuwa mtume kumbe alikuwa hajali nasabaki la alikuwa pia kamwe ni muislamu na wewe ni katika ali muhammad bila shaka una fadhila yako ya kipekee wakule tu kwa katika kizazi cha Mtume. <coughs> na moja katika mambo ambayo ya kuwaza ya kuwa hayo mambo makureshi wanayo kinyume na wengine. Ninyi wajua kuwa makureshi wakiwepo ilikuwa hakuna mwingine ambaye anaruhusiwa kuwa kiongozi asikuwa hao. nyelewa Na hiyo ni moja katika dalili ambazo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu alitumia kwa kuwa nyamazisha nani? wali Ansar ili waache matata sabwa likuwa maaza kudai kuwa hao pia watakuwa na kiongozi kisha na makureishi pia wachagu kiongozi wawo kila mta wina kiongozi wawo asikau kuna utata lakina baka sudikla di allahu anhu akawambia kuwa mtume allahu wa alaihi wa salama, alisema ya kuwa nahnul umara wa antumul uzara anisisi makureishi ndi tunahaki ya kuwa viongozi na nini ansar hakienyu nikuwa nani nikuwa wasaidizi wetu katika uongozi mawaziri lakini sietumwevi viongozi na waliposikia kwa kumbe mtuma alisema hivyo wakakubali. na wakati na mwishiri sasa nini waka, mkondo kafata yake njiye kafata mkondo waki na dhanja mhilo likuazi kwa hivyo kule kuwa hao wamepewa kipa mbele katika uongozi talio ni fathla na hivu kuipata isipokuwa ni kwa sabi ya kuwa Allah wakapatikana katika kizazi hicho cha ni lakini sasa baada ya kuslimu Nam. mlangu mlango unafuatia babu jazaul mu'mini bihasanatihi fid dunya wal akhirah wa ta'jilu hasanati al kafir animlangu ambao wazumzia kuhusu malipo ya muislamu na mu'min bihasanatihi kwa ajili ya mema yake fi wa -akhira, Ya akhirah huwa analipwa hapa duniani na hata kisha analipo akira Wataajilu hasanati kafir na kutangulizwa malipo ya mema ya kafiri fi dunia hapa duniani Kovo hii na manisha kuwa kufanya wema ni jamba ambalo hufanywa na muislamu lakini hata kafiri pia huwa anafanya wema ili jambo ambalo uislamu unazingatia wa wema si lazima uwe muislamu ndio hata kafiri pia anaweza kufanya wema lakini sifa tofauti ya wema wa muislamu akiufanya ni kwa muislamu huwa anapata malipo mara mbili hapa duniani analipwa na pia kesho akhira analipwa lakini kafiri naye akifanya wema wema wake atapata malipo yake hapa hapa duniani peki yake kesho akhira hapati na hapa huu wema wa kafiri pia hawezi kwa deni kwa Allah ya kweti ikiwa hatulipo hapa duniani basi Allah lakini hukulipa kwa hiyo sasa itakuwa sasa bado na deni nipe hapana ni kuwa asipolipo hapa duniani kwa sababu yasili lazima alipwe asipolipwa iteenda hivyo na siku maki nini ni habaan mansura Nam hadithi Yastini an Anas bin Malikin radhiyallahu anhu kala qala sallallahu alayhi wasallama Inna allaha la yathlimu mu'minan hasanatan Hakika Allah Subhanahu wa ta'ala Hadhulumu mu'min Wema Wowote Yu'utwa biha dunya Hua anapewa Hapa duniani Kwa huu wema ambao ameufanya Analipua hapa duniani Hakapewa Kisha wa biha fil na nakisha pia atalipwa wa wema Akhira asabi na maana mpata mara ngapi mbili wa amma kafiru Ama kafiri fa yutamu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya ana lishwa Bihasanati kwa ajili ya wema maamila aliufanya Biha lillahi na ufanyo yma kwa ajili Allah fi Hapa duniani Hatta ida afba ila alakhirah. akhira Mpaka atakapokuwa sasa ameenda huyu kafiri Akhira amekufa lamtakun takun lau hasanatun yujza biha Hatokuwa na wema ambao atakuwa ni mwenye kulipwa kwa wema huo. Kwa nini? Kwa kuwa mema yake yote ashalipwa hapa duniani. Kwa hivyo hadithi ina maana kuwa kafiri pia hulipwa. Ina maana kwa kafiri pia hulipwa akiwa atafanya wema kwa ajili ya Allah. Lakini sasa kulipwa kwake ni kupewa nini? ni kupewa chakula na riziki, na kupewa baadhi ya neema na mema mengine hapa duniani kisha baadae akifariki itakwando mwisho kulipwa kwake na siku ya kiyama hamna chochote atakacho lipwa kweba hadithi ni moja katika hadithi ambazo bila shaka zaonesha fadla kubwa zaidi ya kitu gani ya imani na kwa kuwa kumbe imani ndio msingi matendo ya mja ili alipwe hapa duniani na hata kesho akhera lakini pia katika hadithi miongoni mwa faida ambazo tuzipata tunatahadharishwa na shirki na tunabainishiwa uovu wake uovu wa kafiri ya kuwa kumbe kafiri unabadilisha na kuharibu kabisa matendo mema yaliyofanywa na huyo kafiri na kisha akafa akiwa hakuslimu. Hayo mema yake yote yanakuwa hayamsaidii. Kinyume na lao kama angeyafanya akiwa ni Muislamu yangemfaza ile siku ya kiyama. Lakini pia katika hadithi faida nyingine ambayo wafie anna man mata'al kufri la yamfa'u 'amaluhu hiyo ni kaida ambayo inajulikana ya kuwa yeyote atakayekufa katika hali ya ukafiri Hato nufaishwa na matendo yake mema fasa ukishajua hivyo utaelewa ya kuwa miongoni mwa visa ambavyo ni vya uongo Na havi kubaliki ni visa vya watu wa bida Ambavu walipata hadithi fulani kwenye Swahili Bukhari Hiyo hadithi wakaidandia Wakaanza kuieneza kabisa kwa kuwe inonesha eh, maulidi ya Somwe Miongoni mwa hivyo visa ni hadithi ambao husimuliwa ya kuwa Abu Lahab Mwajua kuhu ya Abu Lahab alikuwa ni amyake mtume yakuwa baada ya kufa kwake kuna mtu fulani aliota kisha akamwona Bulabu singizini alafu akamuuliza Abulabu vipi hebu nieleze habari huko baada ya kufa Abulabu akamwambia kuwa huko ni kugumu huko hali ni ngumu sana ingawa lakini hali ni ngumu mimi lakini kila kila Jumatatu hua, napewa nafu kwa kwanini kwa sahabu ya kuwa e, mtumi alipuzaliwa niletewa habari ya kuzaliwa kwake muhammad alipuzaliwa niletewa habari ya kuzaliwa kwaki niletewa habari ya kuzaliwa ki, habari sana mpaka ili furaha yangu nika nipelekea nika muacha mtuma wangu ambayi nuthuwei e, batu aslamia huru Kwa sababu tuya furaha kwa Muhammad amezaliwa. Asa kwa sababu hiyo huwa analipwa, Kwa hiyo e, Furaha yangu Ya kumfurahikia kuzaliwa kwa mtume Na pia kwa ule wema liufanya Wa kuacha mateka wangu huru kwa ajili ya mtume kuzaliwa Asa ile Kulipa kwa wangu Uwa nalipa kufanyaji wacha kwa adhibiwa, Na kisha pia napiwa maji Ani kana kwamba yanapitia kwenye kidoli Ani maji kidogo tuangaleo pia ninywe Ngawa hainionuleki wangu Ichi cha uongo. Na ni kwa sababu kwanza licha kuwa hadithi kwenye Bukhari. Hiyo haimanishi kwa sasa washa pata hoja. Kwa sababu katika Bukhari hii hadithi imam Bukhari ameitaja lakini katika nini? Katika muala zake si katika hadithi ambazo ameitaja na isnadi. Na hadithi yote ambayo katika sawi Bukhari na ni muallak. Muallak manake ni hadithi ambayo haina isnadi kamili. Hiyo hadithi zikuwa inambili. Ikiwa imekuja katika sūgha basi ya hadithi ni sahihi kwa utafiti wa maulama wamefanya tatabbu' na istiqra' ya hadithi zote hizo wakona kuna sahihi lakini kio hadithi imekuja katika sahih bukhari ni katika muallaqat ni kaja katika sūgha kila, qila ruya basi itakuwa hiyo ni dhaifu na hii sasa hichi kisa hadithi yake imekuja kwa njia hiyo ya sūgha tut kwa hivyo manake ni kuwa haina msingi kabisa Lakini pamoja na hivyo Miongoni mamambo ya nauvunja Uswahihi wa kisahichi Nikuwa hawa wanasema kuwa eti Abu Lahab alimuacha thuwei laba Thuwei batul aslamia, eti wakati mtuma lipuzaliwa Ambapo kusoma katika tariha Unapata kuwa huyu thuwei batul aslamia Aliendelea kuwa ni mtumwa Wa Abu Lahab mpaka hata mtume anahama maka anda Madina alikuwa bado huyu ni mtumwa sasa mbona mambo ni mpaka hata yakokewa kwa mtume licha kuwa amehamia lakini alikuwa akimtumia baadhi ya zawadi kwa sababu ya kumuonesha kuwa bado anakumbuka fadla, aliyomfanyia kwa kumnyonyesha unaelewa kwa hiyo si kweli ya kuwa eti alimuacha huyu bali alibakia ni mateka hata baada ya mtume kutumilizwa na hata baada mtume kuhama alikuwa bado ni mateka wa mbulawo kwa siku lakini saa kubwa zaidi kuliko yote hayo kinachunisha kwa cha nchawongo nini ni haditha mbotu meisoma sahi. Yakuwa ya kuwa kafiri yeyote akifanya wema wowote hawezi akalipwa kesho siku ya kiyama asitakuwaje itikisa chasema kwa tawulab eti ikuokwa lakini hulipwa kuhule wema mbali ufanya eti sasa wanasema asa ikiwa huu ni kafiri na kwa sabi wa kuflaikia kwa mtume analipwa itakuwa samu islamu afurahi mpaka afanye maudidi na aite watu apike pilao alafu eti umsemeye tihana malipo mambo gani haya hebu hoja inajengeka kwa jambo ambalo si la msingi kabisa Sheikh Albani kuwa anasema ukitaka kuanza kujenga hoja kwanza simamisha nini je dadili na kisha kwa ni sahihi kisha kujenga hoja naelewa yani alikuwa akitumia msemo wake ya kuwa mtu akitaka kuanza kupiga randa mbao akisha kwa kwanza umeka randa hili mbao sema mboe ni madhubuti sika piga randa hivi hili mbao yuneka ukaisukume kenda mbio kabisa yikeenda huko amu kitaka kuchonga kama ni mbao mawa mawa hivi nilazima kwanza hili mbao weke mahala itulie nilazima kuchonga vinginevu kitaka kubaka babaka hivi hili mawa ya tarbika iyo ni msema kumanisha kuwa hadithu kitaka kuitumia hili uwe ni hoja kwanza akikisha kwa hadithi ni sahihi na ya hadithi si sahihi kapsa Kwa kwa jumla, moja katika sababu kubwa ambazo tunapinga nazo hii hadithi Ni kwa kuwa mtume, hii hadithi inaenda kinyume Na hadithi zingine ambazo nsa Kama hii, ya kuwa kafiri mema yake amba meyafanya hayatu mfa Asi hii nasema kuwa itabualabu we maku na mfa Na dhani meleka Subhanakallahuma nabi hamdika Ashadu la ilahila anta